Urtutzeran ator bilotzez agur gure euskal herriak gira nagoonoiz. Beno, bat dato semeñotuetan kantari, eh. Aurrera egingo dugu e, bizinaia, kantua egingo dugu aurrera Jose Mari Lopetegi, bertsolari irundarren. Bertxoak dituzue. Gogamabazu, eh. Beno, ba, Barrek, eh? ba zuen diskartan, gure bertsioa, eh, diskartan. Eh? Ba, e, izan genuena, eh? horreintxe bertan entzuten ari garena. Eh? Beno, ba, bertxolaritzaz, hitz eh? egingo dugu, datozen minutuetan horretarako ba, abel zabala dugu gurean, abel, kaixo. Kaixo. Bon gitorria. Bai, zege. berdin. Antxe tegatira eta bertxolaritzaz, bi hasteuntarako, bi itzordu, e, berezi, bat bitugu ulako aipagai. Hain zuzen ere bata, Josemari Lopetegi aipatzen genuela. Aste azken untan, hitzaldi bat emango baituzu ez, ta? Bai, e, ala da. No es izaten ditugu olako ekintzak eta bueno, asteontan bi ekintza, bueno, nahiko Mardulekin edo Gatoz. Askotan gure agenda ez da hain betea izaten, baina bueno, suertatu da asteontan bi bi ekitaldi izatea. Eta lehengoa izango da Pilak 13 asteazkenean, e, Museo Hoiaso Museoan eh Arratsaldeko 7 ba Jose Mari Lopetegi buruzko hitzaldi batekin. Ongila. E, mila sortiundair uroita Mabosgarren urtean gaiota e, Irunen noski Errepublikar Bertsolaria. E, Nolatan, e, jo guztu, ba, ba, honen figuraren inguruan, alako hitzaldi bat antolatzera? Bai, e, bueno, ideea pixkat etorri izan da, e, ni Irunabarreko parteideen aizen aldetik, Irunabarreke txingudi Bertsoskolak e, kudeatzen ditu, Eta urtene eh, talde berri bat edo sortu dugu bertso tallerra deiturikoa. Ez genekien oso argi horrek ze emangozun edo ze jende bilduko zen eta bueno ba laukote bat bildu da bere beraien izena aipatuko ditut e, Andoni Zelaia, Xabi Bengotxea, Iñaki Portugal eta Xabier Lizasi. Hauek aitort errazkinen ...gidaritzapean edo biltzen dira. Eta, bueno, beraien... beraiek sortutako ideia bat izan da. Nun baite horre... ...deskubritu zuten eh, Joxemari Lopetegi... Errepub ...Errepublikar Bertsolariaren liburua. Joxemari Losegik... ...idatziak okerrezbanago... ...bimila lauean edo. Duela mar bat urtea ma bi urte. Eta, bueno, ba hauek... ...liguru hori tiraka... Bertako bertsoak irakurri aztertu eta bueno, ideia pixkat beraien ideia izan da ba, nolabaite izen hori irunen zehar zabaltzeare. Eh? Hmm. arki dagoen horre josean ellosekik egindako lana, baino... Persona bera ere piskate irunen zabaltzaldera edo. Hmm, piskate sustraietara jo, ez da, bueno, batzera begirakori egin eta ikusi ere, bueno, bertxolariak ere izan du birela az, hemen baiara, bai, bai. Bai. bai, eta hierroretan, azken batean, bertxolaritzaen historia, bertsolarien figurak, Eh, aztertzearekin, beno, abeste eh, lan mota bat egiten duzu, ez? Eh, Zerro ez berdinen, normalian ba, ba, bertxotan aritzeko, ba, behar ba, praktikoa guada, baina, beno, goguetelako bai, bai. ere eman dezake, ez? Bai, ez genekin eh, no, argi eh, tailerro horrek zeheman gozuen, uh -huh. eta bueno eh, ba, ba urte nala suertatu da eh, onekin eh, ez dugu esan nahi eh, tallerlo hori ba, historia Historia zehatzen, e, historia aztertzea mugatuko denik. Aurten hala suertatu da, baina bueno, orrengo urtetan e, ez dakiu. Ongi da gogoratoko Garratsaldeko sazpiretan, Oiazo Armatar Museoan aste azkenean, e, dela itzaldi hori Josean Elosegik emango du, e, nola ez? Bai, e, bai, bai. Ezko eman du, bote pronto, arrez, edo... <gül> bai, bai. Bai, e, bai. Hortan, eh, esku zabala da Josean eta hmm. Bai, beren berak emango du itzaldia. Ongi da. Hori, e, azte azkenean, eta azte bururako ba, beste itzordu bat, beno, bertsolaritza Laritza e, indar hartu azken urteetan, e, ba, iruna barren eskutik, hain zuene, Bertxo Gaua kantoratzen dira lako kabigorrin, e, beno, arrakazta lortu dutena, baina e, bertsolaritza hitzordu itzordu ba, berezi bat, Bertxo berezi bat izango dugu, ezta? Ekate elkartean. Bai, e, larun batean zuk diozumezela, Bertxo Baskari bat izango da ekaten, E, keda da edo eguardiko ordu batetan egin dugu eta bueno, e, hau pixka dator beste bertxotruk bertxotruken harira edo e, bertsotruk izan da e, aurten e, euskal e, bertxolari barkatu bertxotzale elkartetik bultzatutako helduen bertxoskolak edo euskal herri guztian edatuta du E, ...elduen bertso eskolai tiraka, balortu dira... ...ez dakitzi gure... ...ogitala, ogitasei talde edo elkartzea... Bai. ...eta banatuak izan gira... E, ...iruko taldetan. Hmm. ...ordunen gure taldean... Ba, ...suertatu dira bai gojerri... ...bai gazteizko kakiture ...eta guk txingu dibetzela... ...eta, bueno, eidea pixkat izan da... ...bakoitzak etxean edo... ...norbere herrian... E, Eskola bakoitzekin saioa tantolatu eta gu ere ara, ara joatea. Zagit, kanporak eta gisa planteatzen den edo ez dago, ez, le, ez dago ez, ez, lehiarik? Ez ez dago lehiarik. Naiz eta, uhum. bueno, asiera batean, e, bueno, desafio moduan eta jarri zuten, bueno, ez dago alako ezer. E, Bertxo Eskolatzerrinietako jendaren artean, e, arremanak garri, bai, ez dutzeko, baliagarri ez? Bai, hori da. Erlaminak ez dutu, elkarrezagutu eta, bueno, Hmm. inkusi beste bertso eskoletan eta bizkatze zer dagoen ere. E, herri baskairako eh, gero aipatuko bitugu, e, baina, bueno, bai, batxingubitik bai. eta Goierritik eh bertsolaria bain bat bilduko direlarik, bi hiru kote, e, bitugu. Mm, bai, eh Goierritik etorriko dira e, Odei López, Lopez, Ane Beloki eta Mikel Tapia eta Txingubitik kantatuko dutenak, ba, manu Manu Gojogana urko kasado eta aitorre errazkin. E... Eta neronek e, jarriko intute gaiak edo. Hori egin bat duzun, ez dakiten dena gueneko dena prestatua duzun. Bueno, e, Badiren irizpide batzuk bertxotruken barne, e, hain zuzene bat gaiak e, ez, aukeratzenakoan edo librean. Ez, ez dago ez irizpiderik ez gai asuntotan eta ez e, saioa bera antolatzeko moduan ere. Uhum. Guri bai bertso bazkariak edo afariak egiten zaizkigu pixkat erakargarrien hori egiten zaigu ba ematen dulako hasiera e, batean ba elkarri piskat Bazkaldu edo baldu eta gero saiotxo bat egiteko modua mm -hmm. bertsolarien lana da ez da erresa baina gai jartzailearen ere ba izango eh? uk erresago agian hasieran e, edo lenagoti prestatu beharra dago baina ez da e, momentuan e, aritzeko ezka hori larun baterako ekaten zerbait iragarria daiteke edo horrela utziko dugu momentuz ez horrela eh, utziko dugu bai eh, jendea animatu eh, izena eman edo txartela keruztea eta uhum. bueno giro polita izango dugu lebertan hongi da gogratuko dugu nun neroz daitezken eta bai eh, hori da eh, sarrerak ama uste dira eta eh, momentuz eh, salgai daude hazian zunbilan eta ondarribian e, itxarrokena tabernan. Ongi Ungida, momentuzte itzortorgin geratzen gara, ez dakit zerbait tintontzian dut zidugun? Bai, e, bai? Esan jendeak sarrerarik erosteko aukerarik ez badu edo, bai nire telefono zenbaki ere right. emango dugu. Bai, botan. Norbaiteke bai, e, 6 behatzi 0, 0 6, bost sortzi, 2-6. Eta e, azkeneko eguna ba osteguna jarri dugu eh. Hmm. Bai, itzenak e, zeronda osatzeko edo. Ongi da. Eh, postoretonikorik edo ez. Azkarago telefonoa, eh? Bai, gustauten hmm. WhatsApp baten bidez edo mezu baten bidez. Claro erexago izango dela. Osongi, ba geratzen gara, eh, eta, bueno, horren berri, eh, berri emango du ere bain pasakutakoan Abel Miescher. Vale. Ori bai, lurte. Bueno, eh, ba Josemari eh, kantoekin, eh, geratzen gara. Euskaraz hizkuntza maitabegula, da gerala, Gure hizkuntza ikasteceta Zena izgazten intzala, erderaz itxik ezgiakin. Eta euskaraz mintzatzen zana, aurkizan erastunakin. Aste guztian ordaindu gabe, baldin baneukan ereki ika astezera garbitutzera ikanean eskobakin Ta shunaken gustai